Çdo falënderim i takon Allahut xhe gjele l xalaluhu vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falëndërimi kërkojmë përshëndetje salavatet më të mira të Zotit të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam pastaj mbi shokët e tij, besnikë mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, e të gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote të nderuar të pronëshëm të nderuar Dlezër është kjo ligërata e fundit nga ki zinjiri ligëratave të srat i filuam në filimin e mojt e Ramazanit dërsa sot me këtë ligërata dhe e, e përmbillim përmendëm disa nga burrat të srat e kishin qoqru për inga mberin tonë sallallahu aleyhi sallem duke filuar nga Ebu Bekër e Siddiqu radiallahu an i cili është më izgjedhuri dhe më i privilegjuar nga gjithë sahabët e për inga mberi sallallahu aleyhi sallem Pastaj me Omar ibn Khattabin Pastaj me Uthman ibn Afanin Dhe pastaj me Aliun radhiallahu an Dhe pastaj përmendëm se pas këre katërve nuk kanë, një, nuk kanë dë një rënditit të saktuar Por se këto katër janë domës dëshmërish Të radhiten në këtë form Pastaj folëm për disa prej gravet Për nga mberit sallallahu aleyhi sallem Përmendëm dhe një qik nga qikat e ti Fatimia radhiallahu anha dhe e përfundova me Zejnebën, gjithashtu gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirpoh zoti i Ojnjele Xhelalu për kët gruaje dhe për kët martesë dhe për kët bashkim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kishin ndodhur disa trazira, kishin ndodhur disa shqetësime si shpirtërore, ashtu edhe edhe në aspektin e kuptimit të ndërsjellë të me njerëzit Andaj zoti onjeli Celalu zbriti ajete me të cilat e rregulloj e rregulloj këtë punë. E përmendëm rrëfimin e Zejnebës, çka kishte ndodhur se si ajo kishte qenë e martuar me një nga robrit të liruar i cili ishte Zejdi e që Allahu i Gjallahu e përmendi gjithashtu me emër Në Kur'an e pasaj Allahu Gjellë Gjellalu për të shërënjohës dhe për të shfuqizu një tradit nga traditet e Arabve Dhe ajo ishte trajtimi idealit të adoptuar si ideal biologik për të shërënjohës këtë ligjë të kotë Allahu Gjellu Vala jamartoi Zeyn Eben për ingamberit sallallahu aleyhi vesellem Të ndërrua lezër, kjo njarje ka zbrit në surën Ahzeb Ne vedë ndalmi vetëm me një ajet Nga, nga kjo sure E cilë e trajton këtë kët rast Pas taj të njërmi porosit e rastit e, Para se me shku të ajeti I të rote shtatë i surës El Ahzab I cilë e trajton këtë nëgjarje Allahu gjelluarë kësa i nëgjarje Ja ka zxedh surën Ahzab Surja Ahzab, qëfar surë është? është surëja e aleatëve të bashkuarë Kunder pengamberit sallallahu alaihi sallam Pra quëtë surja e grupeve Grupe të cilat u grumbulluar për me luftu Pengamberit sallallahu alaihi sallam Dhe kjo surë nisë me një nisë me shumë interesante Këthetë Allahu Gjellual në filim të surës Ja Ejuhen Nebiju Tëkillah Dhe kësi hyrje asë një surës ka Kësi filimi asë një surës ka Këthetë Allahu Gjellual -Gjellu, u oti pengamber Ki dronë Allahot Ki frikë Allahu gjelë gjelaluhu Vëla të të il kafirina Vël munafikina Inë Allahë këne alimen hakime Mos i dë gjopë për besimtarët Dhe mos ju bindë munafikave Sepse vërtetë Allahu është i dishëm dhe i urtë Pra kjo hyrje Nuk është zakonçme Dhe nuk është rasishme Por kjo synonë në diqka Pra oti për nga merë Ki dronë Allahot Gëse të nejë do të vjenë një rast Shumiran do shtë të për ty Do shtë të të randon shpirtin Do shtë të i ban presion zemrës tane Do shtë i ban presion edhe rrejthit Por Allahu do të realizon qëllimin e vetë Do të realizon sënimin e vetë Andethe Allahu atjen fund të kësa njëjarje Wa kene emru Allahi me faula Qashtu që ishtë të Allahu qashtu bahot Qovët edhe ajnës e zdot Qovët edhe ajnës e zdonë mu bahot Për nga më beri jonë sallallahu Pasaj Allahu u Me, me të regua në këtë surë Se qëfar ka ndohë dhe disa prej dispozitave Paset thotë Allah u gjele gjeleluhu U dheuhum li eba ihim Thirë një djemët Që ka i kini adoptu Me emrat e bab babalarve të vetë Pra nësë i kini morë një djallë i kini rritë Në regullë që i kini rritë Mirë që i kini rritë Pse ka qëllua i pa kujdesë Mirë po mos i thuni që djali jotë Po thuj djali i babëzvet E nëse si ahudini emrat babalarve të vetë vet, Atiri kini vlasnin fe Ama se ki djali Nuk e ki djali, kjo është hyrja Dhe këta Allah u gjeluar e deshti me e shrënjohës A shrënjohës e një ligj I përhap mesin njërzve Vecëm me than me qështu Shtir E Allah u gjeluar në do dhe kaderi i ti të martohet pejgamberi sa me Zejnebe që ta shronjos, që ta shronjos këtrat. Pastaj Allahu xhe ljalal gjithashtu në kët ajet e përmendjeve dridhjen e besimtarëve nga lufta e Ahzabit, ku tha Allahu te bareke ve teala wa izagatil absar wa balagatil qulubul halajer wa tadhunun billahi dhununa. Gjithashtu kjo luftë, kjo luftë i bën i sahabut qëfar, me ju dridh zemrat, tha Allahu Gjell Gjellaluhu, kur uhutun shikimet e juve, kur uhutun shikimet e juve, dhe zemrat ju mërënë në fyt, dhe me ndonit për Allahun loj loj mendimesh, dhe kjo është gjithashtu parahyrje në rastin cili do të vjem, nga sa Allahu Gjellala po e përgadit për nga mërën sallallahu lehe sellem që ka mundësi shqetsoz shumë, dridhët zemrat, por se, Zotë Jon Gjell Gjellaluhu do të realizon qëllimin, Po, evet. pasalla Allahu te barike ve teala gjithashtu e përmendi ballafaqimin e njeriu me me me vdekje. Dhe gjithashtu kjo ishte një hyrje para asnjë cilit do të vjen. Tha Allahu xhelel xjalalu, "Qul la yenfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idha la tumatta'una illa qalila." Tha Allahu xhelel xjalalu, "Thuway. Sju pandobi. Nëse ikni pivdekës Apo prej vrasjes. Pro pavarësisht, a i këtë pivdekjes. A pi luftës, s'ju ban dobi. Kini me vdek. Pro njeri pse i këtë pivdekjes, mës me vdek. A s'ka me vdek, ka me vdek. A tërkjo i kjo është e pa dobishme. Këta Allah u gjele gjelelu ja boni përgatitje për nga meri se zellem. Ti, tarë keqë, s'tarë keqë. Deshte, s'deshte. Kena me realizu në një qëllim. Në përmjet teje. A ne Allah u Përgaditi për nga merin se selle me, me këto ajete Pasta i tha Allahu gjele gjelelu minin e rigjelun Sadaku ma ahedullohi alej Dhe ka pri burave të cilat i rim beses Allahut pas Ataja ka nën besën Allahut dhe i rim pas Pavarësis që ka ju thoj njërzit Pavarësis sa ka kanë trysni prej njërzve Pavarësis sa ju bon shtypje dhe goditje Me fjale thashethej me njërzit Ka prej burave e qojna manetin Allahut në vend Wallahi mingu njerëzit amanetja Allahot kurç këllë ben Mingu njerëzit, fjalët e njerëzve, shqypjet e njerëzve, qëjrët e njerëzve, hunët e njerëzve Qëshqojnë e qëshqizbritin, kur njerëzit se në realizon fjale në Zotë i Gjellë Gjellëluhu Andoj për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu I zbritën kitë të parahyrje për me arderit e fjale e Zotë i Gjellë Gjellëluhu Wë më këne li muëminin wëla muëminetin Ida këdallahu a rasul luhu emran E njekune le humul khiratu min emrihim Thalau gjellu ala Nuk i takon një besimtarit As një besimtarës Pra moshkë dhe burë Kër allahu dhe pe nga meri sallallahu aleyhi sallem Ta gjikoj një pun Këdha Këdha është me e prej Këdha është me e prej Me mërë vendim të prejrë Nuk i takon kërë Allah dhe pengamberi a.s. të abin një vendim Që njeri u të këtë zxedhin nga zxedhet e ti Ska mundë si na më mledh me rishiku alkoholin Ska mundë si na më mledh dhe me rishiku e zinajën Ska mundë si na më mledh dhe me rishiku A, a është feja Zotit Hakka po jo Se këta se këna në ndorë Allah u gjellu ala e ka ndorë Andaj dhe Allahu Gjellula Innet dine inda Allah i l-Islam Feja e panuar të Allahu është Islami U pëlqeja po jo njërzve kjo është vendim i Zotit A i cilë në ka kryu aje ka pruket vendim E këta kur e zbriti i Zotit i unë Gjellula Kër i thapi nga Meri sallallaj sallem Zenebit martohu me Zeydin A e dhe a unë nuk martohu na me këta Se nuk është, pozitës, nuk është i pozitës time Unë jam majë në halët me fisë E kështë të më ra Pra unë jam nga palca Arabve Unë jam krist është a kjo është në rabi shlum E Allahu Gjela tha si takon Kër ti thojë Allahu dhe pengamberi Dikujna me bo një punë a i me refuzua E atarë dhe tha Zenevja A jeti i knaqe Rasulë Allah Unë me bo këtë punë po. Atarë tha e baj Atarë i tha Allahu Gjela Luhu A men jaqësillaha wa Rasulahu Fa qad dhalla dhalalem Mubina A i cili i kundervinjet Allahut A i e ka hum rrugën E tani vim të a jeti cili neve dhe ta Bojnë fokusin tonë në këtë ajet Tëtë Allahu Jelle Jelle Në surën Ahzab Ajeti të rrëtë shtatë I cili e citton Rasën e kaluar Rasën e zenejbës Tëtë Allahu Jelle Vala Wa idhë të kulu Lillëdhi en'am Allahu aleyhi Wa en'am të aleyhi Emsik aleyke zaujëk Kur Për kujto Për kujto për nga mber Sallallahu aleyhi sallam Kur ti i thave ati Që Allahu i kishtë e bo mirë Edhe ti ki bo mirë atina Mbaje grujën tante Zahidi Erte për nga mirë i se zellem Dhe i thajarë sula Allah Sëpëmuj me qu me këtë grujën Sëpëmuj me jetu me këtë grujën Du me lëshu I thapë nga mesam Mësik alejke zogjek Mbaje grujën Mosëshlë grujën Pra regulloje punën tante dhe mbaje grujën E Allah ja përmeni këtë pengamberi sallallahu a.sallem Fa për kujto kur ti i thave ati Shka na i kena bo mirë Që që i ka bo mirë Allah E ka bo musliman E qka i ka bo mirë pengamberi sallallahu a.sallem E ka shlu, e pirobris O ka në rob E pengamberi sallallahu a.sallem E mga thonë ti je i lirë mo Si je i robë janë Je i lirë, qka të ujshban Ata rëtha Allah u gjele gjeleluhu Dhe i thave mba e grujën Mos e shlo grujën Këtë është në sihatë i për nga mërit, sallallahu aleyhi sallallahu a tëqillah, dhe i thave ati, o Muhammed kifri ka laot. Pra, për nga mërit, për nga mërit sa mi thazejdit, kifri ka laot. Së so shkjopun, eshloj ma e marrë, eshloj e marrë, mba e grujër. Edhepse zenebi, e mba në të thamë vetën me, me, me, me lartësi, me pozitë e kështu mëra. A tërthallahu gjillu ala, u wa e tukhë fi, fi nëfësike, Kitë kjo sure Të që kjo ajet Vjena i teli mëj hol Ajo ndjenja më prejkse Ajo ndjenja e cila E ka Edhe për nga mberin E ka, ka bom më ngushtu Onda e që ka tha Aisha radiallahu anha Tha valai për nga mberi jon Me pas mshej do një ajet Që këtë ajet e kish mse Ajetin të rrët të shtatë surës ahzem Ska pas drejt me mshej Që ka bëllot kjo ajet Tha allahu gjellu anha Dhe kërë ti e më shepshën vëtë veti Qa ta që ka e dishë se Allahu ka me publiku Ka me ndzirë haptazi Ti shepshin, vedeti, e më shepshë, e më bajshën vëtë A me e dishë se Allahu ka me publiku Më Allahu më bëti Allahu ka me ndzirë në mejdan Ka me ndzirë në mejdan Tha Allahu gjellë vala Wa tëkshën nëse Wa Allahu e haqën tëkshë Ti e më bëti Ja kishe dronë njerëzë I kishe frikë pak njerëzë Allah është ma haqlimi pas dronë atina Tha Allahu Gjellivalën në vazhdim Felemma qada zeydën minha vataran E kur zeydi e kryti punën me, me zenebin Ushkur rëzua Tha Allahu Gjellivala Zewë gjëna keha Na ta mërtum tijata Kjo ajet ishte uh, shqetsus për prej nga berin sallallahu aleyhi sallam sa la w jallwala li liki la yakuna ala almu'minina haraj chumustket per besimtar tjer ngushtim fi azwaj ad'iyahim na grat tqilat i kanshlu djemt e adoptuar te të tyre të pra çdo kush kush do qoft ai qe ka ritn ideal ai ka ritn ideal s'është tia e ka marr me me, me adoptua qysh do te plot njerzi Së so është gjallitiaj, së so është vajzatiaj Qa duhet këtë rasë? Duhet mi kalzu Nga të kemi adoptu, të kemi rritë Sjetë gjalli e Allah u gjelë a thamë nuk, nuk tërprodhët për hakit Dikusot më stja thejlë ndjenjate Më stja prishi Nuk ka ndjenja matmore se për nga meri se sëllem Po kjo është e vërtejta Anë e duhet për dhe faqohet njëri ju me Me të mërtetën Tha Allahu Gjeli Gjelaluhu I dhe këdhau min hunne vatara Va wa këna emrullahi me fëule Tha e ketë kjo të shkandodhi është emr i Allahut Së është jotja është e jemja E asa atina E asa kërgujna Emrullahi Emr i Allahut Urdhër i Allahut Me fëule Që dhe me thënë me fëule E bër E kryme ma, e kryme është Ma dje me fëll Nuk është bane Nuk o bane E bame a kjo pun E ka ardhe lovë me shprejen më të ran Kjo e bame Pra ti të, të të kishë të agruje dhe u kry kjo pun Atërë, Allah u gjelloha Vashdojnë a jetin 38 dhe, dhe thot Ma kene alem nebiji Min harajin fima faradhe Allahule Pe nga mellis e zellem Zdut mi ardhe ran Dishka shka Allah e ban farzë Sa i ka ardhëran? I ka ardhëran Që i ka thëtë Allahu Gjelluala Për nga mberit Zdutë mi ardhëran Diçka shka Allahu Ja banë farz Ti po të venë këtë Se njësë kanë me fol Po Allahu të ka bo farz Tha Allahu Gjelluala Sunnet Allahu Fil ledhine Khalau min qablu Që i shtu Allahu Ka bo me ketë për nga mber Gjdo për nga mber Qa ka artë e popli vet Kur ka njës Davetin e ti Thirën e ti A e ka di që ka mu përplas me top po E ka ditë që ku t'i thoi, diçka ditë kujtë s'kam i arqisht, po Tha dhe Allahu, qështu kina mojnë me ketna Ju kina ke than, thu ju, diçka shka shkës ju përstatet atinve Qa tha Musa a.s.s. ku ni tha, Allahu, shkot e firani Shkot dhuji që je për nga mber Qa tha, kale Rabbi Inni e khafu e jaktulun Tha o oh Allah, Musa Njëri ford, buri ford, buri mad Tha o oh Allah, tu t'na sën vrasin Tu t'na sën vrasin E Allahu gjithë thë shkosin ajna me juve Unë janë me ti dhe me harunin Aleyhima salatu Veselam Tha Allahu gjithë lëvala Vekane emruullahi Kaderan maqdura adish, E të dish I tha Muhamedi sallallahu a sallem E ketë musliman dhe pastina Se kaderi Allahut Bahat Pra ti edhe kaderi Cili fiton? Kaderi Ti do di shka Kaderi di shka Cili fiton? Kaderi Ma di Allah u gjelë dhe ka bërë kaderin Qishka do në shqe i khlusam Utejmi i rahimehullah Kaderi zotit është prej Argumentit të zotit vet Pra dëshirat ku të vin Dëshirat për andorit Ajdo me bërë di shka Allah uja qënë një kader Një ditë për ditëve një një një prej Khalifeve të muslimanëve Krijetarët muslimanëve në kohën e hershme E thiri ho, një hoq Tha hoqë asë një pyjtë e du me të ba Tha urdhëno A mu në thëmë e më kalëzut i muhe Allahu që të miza, pëse i ka kriju? Se i vike miza e se like rahat Hitë se like rahat Ki njërzit i burgoste, qka dojke bajke me to Ama mizën s'ka mi bo Tha që të mizëve Allahu, pëse i ka kriju zë s'pomla e rahat Qka i thaki hoja? Tha li ju dhille biha el gjebëbira Që ti më poshte, krije mdojt Me të ka zhuaj, dhe sa i vogël jeti? Që e sa i vogël? Dhe një mizë lëraha, dhe një mizë lëraha Mizë e vogël Mizë e iri me shkopi, iri kërshipo Këtë është? Allahu të aqënë një tjetër, a i kryon plot Andaj Allahu gjelot dha vë kene emrullahi qadaran mëgdura Emri Allahu të qader i shkrytëm i banëm, i krym Andaj të ndërua nëzër, kjo ishte historiku i cilin dodi me pengamerin Sallallahu aleyhi sallem E neve i kemi disa por Dhe sa di kanë zirë djetarët që ti përmenmi në, në këtë, këtë lizerat E para prej e, tyre të ndërrua lezer cile ashtë E para Shikoni këtë në Kur'an Banë e men të ndërrua lezer I vetë minjeri Piket njërzë dhe që kanë jetu me pingamberin sallallari sallem Që i përmen dhe të emrin Kur'an o shqik i djali Zejdi Chatadallahu uh, o jelle jalalu falamma qada zaydun minha watra zayd i vet me sahabe as Abu Bekri s'është i përmend me emër as Omeri s'është i përmend me emër as Uthmani as Ali kurqosh çç i vetme muri sahabës që është i përmend Kur'an o Zejdi a rasi kjo s'është rasi atë ashtu kush e më meritoi Abu Bekri a Zeidi apo Bekri pse e ka përmend Zeidin A di në sa ranë di ka arë zejdit për këtë rasë që ka ndohë? Shumë ranë i ka arë. Jo për veti sa i ka arë ranë, sa e për ranë, për ranë, për ranë, për ranë, për ranë, për nga meri, cëllë a zëllë. Pra, a ishte i martuar me zenej, një vjetë. Një vjetë. Shkurorzohet me ta. A ishte i një orë të arabë si djali Muhamedit. A ishte djali Muhamedit. Nuk ishte djali Muhamedit, dhe le i sëra dhe së Çishta da dallojm në Omerin, a veç mas se ti a jetegina vënë zeitim le Harife. Por valla i kënë dhënë Gjali Muhamedit. Tani ai u martu me ta. Ishte i njohur me këtë emër. U shkurorzu dhe Allahu thot Muhamedi sallallahu se alajhi wasallam ti martoje ta sket. Tash që ki, ki ki ngushtohet shumë. Shumë ngushtohet. E Allahu i xhel le xelanl për kompenzim të këtij ngushtimit, të këtij shqetësimit, të këtësaj, kësaj kësaj uh, ersire të cilën e kaploj Ja përmeni emrin zedit me e qëtësue Felemma kada zedun Min hevatara Atërë u liru pak Tha ma si një pun nga arpi qëllit Privet zodi gjelë Me ema përpërmeni Allahu gjelë ala Pra pe kuptën i të ndërru e lezër Allahu anë kurkun së përmeni emra Hiq, ase bubekër, asë mërë, asë kërkani se përmeni Qatë shumë në ngushtu zedit Udash të Allahu mi thonë O zed Najna te bakit punë, riratit Najnatë votë pun. E si të vjen era që të kan thonë që je robi i lirum. At mjafton ti Allah më të aproj më në imën. Pra, ti ski apo pozicë, ajo të qetije që ti je robi i e robë, shum, ski e familje kujta diçka. Çka po domo më shumë se na më të aproj më në imën. Pasi u bëqi se që na aproj. Andaj ndërualesim, na çka kuptona pikë sajta. Vallahi njeriu s'ka diçka që ngushtohet për hir të Zotit. E që e shkel vetëm për hir të Zotit, vetëm se Allahu ja kompenzon ata. Gjellë gjellalu Andaj të adim me bindje Kushti ka shku në dërmend Cë Allah u zedin ka me përmen në Quran Kushti ka shku në dërmend Cë Allah u zedin ka me përmen në Quran Një rob I lirum Pre shërptorve të alapve Shërptorve u kanë E ka liru Muhammed s.a. Dhe a i normal që u kanë Dama Muhammed s.a. Mirë po u konjeri lirë E Allah u gjellu e përmen di me emër Andaj mësimi i partë Ndëru e lezër është se Nuk ka di E shkel vetën për hirtë të zotit E ull vetën për hirtë të zotit Vetëm sa allahu gjellëvale ja rritë pozitën A ndaj tha omen Khattabi Një dit për ditve kër u bohë khalife Shkoj në meke për i viziton vendet e veta Kuj ashtë në, në ndritimin e tëre jan a, a, a, a, a, a, a, a, Ato vendet ishë në ndritimin e omen Khattabi Shkoj një dit në meke dhe tha Bima një kretari në juve Kua është taj Thanë E kena që të qenë i robë Robë u konë, tashësoj robë po i lira Tha Që shka mundësive robë i më më më kërëtar juve Robë, shërptori u ka më, më, më, më kërëtar juve Thanë po Atërë e omën Khattavi tha E me të shka e badet ju kërëtar Me të shka e lat ju të parin Thanë, ja emir al mu'minin Innehu a'lemu bi kitabillahi Tha janë njëri majtë dishen për librin e zotit E kuranin e di E di kuranin A dherë tharë amën këttawe janë i si me kajt Fa inë Allah Yerfa'u bi hadhe Alkitab i eqwaman Wa yadha'u bi hi eqharin Fa vallahi Allah me ketë libar Ingrit dhe njerëzi Edhe me ketë libar i rëzond dhe tjer Ra e kuptaja meri Pse aboh ki pari Se nje librin e zodi gjelë gjelëluhu Andaj s'ka mundë si njeri ju mi amor autoritetin dikujt Sa do që përhapët Sa do që banorratje Manovra, rejna, shpifje Mi amor autoritetin një njeri cilit Në përmet libri të zotit e ka fitu Atë autoritet së një mërë kërkosh Pse? Se drejt për drejt e ka pëjati Andaj jo mërë këtta vida Qysh me këni bërë kretarat? Kure murë vesh pëse e kanë bërë Tha Allahu me këtë libër i ngrit disa njerëzi Andaj shikoni zëjdi tja për Për me që të suhe Për me rahatu mi thonë o zëjtë Pak, pak të kanë shkel Pak të kanë ofendu Mirë po Ketë këta po të kompenzojna Të ta përmenë emrin në Kur'an Andaj i vetëmi emr I sahabive I përmendur në Kur'an Emr Jo me tilsi Me tilsi janë përmenë prot E ledhijja e bisit kivësat dhe kabe Ai cili e vërtetojt vërtetën e pingëm Sa më shte bubekri Edhe plotin si tjera tësat janë sahabeve Edhe Allah u gjelej ka përmenë në sahabe në Kur'an Ama jo me emën Këte e ka përmenë me emën Qështë e ka përmenë me emën? Zëjdi A da kjo është mësimi i partës në ne Përfitojnë nga, nga kënjare Mësimi i ditë të ndërrua është se Allah u gjelej thot Idhë të kulu Lilledi li en amallahu alej Për kujto O Muhammed Kër ti i thoishe A ti tësit Allah i boni mirë Shikofjala, për kujta kur ti i thoishe Qa do me thonë kjo? Kjo do me thonë se dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallam si pengamber Ndë njëherë ka nevoj dikush mi ba në sihat A pengamber, po A është i meqëm? Ma i meqëm Ma i dishmi A, a kështë ditë me zhitë problemin? Kështë ditë me zhitë problemin Mirë po, vjen njëri u ndë njëherë Me një pozit I duhet në sihat Andaj Allahu gjelola i tha pengamberi sallam për luft Boli, i ditë i punë të luftës, i ditë të Muhammed, kështë të morë pjesë në luftë, para se më më për nga me, me gjallarë të vetë, me kusheritë të vetë, në qabë, mirë po, qëka i thaë allohë u gjela, edhe pse je për nga me, je ushtarak, je strateg, kretik i je, feshavirë hun fil amërë, veti pak shukët e tu, veti edhe shukët e tu pa, këshëlloj me shukët e tu, Andaj në luftën e Khandekut e veti Sulman al-Farisiun, çka me në në më bë? Dhe ai dha propozimin, dhe fituën me propozimin e Sulman al-Farisiut. Andaj mësimi i dytës si në nxjerrje mineve të ndërua Allahu nga kjo ngjarë cili është se edhe ai pse ishte pejgamber, çka i tha Allahu: "Id taqulu". Kujtoje. Pra kujtoje çka do të bëvon. Po të këshillojna, kujtoju. Nalë mënoje kur ti i thave kështu dhe kështu. Andaj than dietarët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ishte pejgamber, pa të nevojë dikush më me, me këshilluaj. Andaj shiko çu shfillon kë sura ja, ya a yuhannabi ittakilla o ti pejgamber ki friq Allahut ki friq Allaho kjo është asihat andaj nëse pejgamberi s'zem ka nevojë për këshill na sa kena nevojë nëse pejgamberi pejgambar pro po po pe ngrijs me theksimin e kësaj e kësaj ngjarje pejgambër allahut idh takulu kujto ki nevoj me kujtu ki nevoj me me kujtu na sa kena nevoj me na kujtu Sakena nevojë në sa i sipër nga Marr ka nevojë me këshillu. Sakena nevojë na me, me u këshilloa. A do të ndërua edhe të tasbresmin veten në nivele njerëzore. Os bami këtë dije. S'ka nevojë me më këshillo dikush. Hasha. I mallosh Allahu xhelaluhu nga nga kjo sjellje. Pastaj e dyta e treta të ndërua lëza që e ku, kuptojnë nga nga ky rast është se ë njeriu duhet këshillohet me njerëzit e mëshëm. And ai Zeidi kur e paçis po shkon martesa me Zinevën. Shkoj të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe i the rasulullah spo moi. Uh, sa shkoj të pejgamberit sa më uqshilloa. Maukshilloa. Më Në mësimin e tretë është se njeriu kur ka një problem, kur ka një tëlashe, kur ka një paszhgjidhje, kur ka një bardh me vet, do të merret. Keni pa dikush e bën punë, më sani thotë, "Çysh keve? E do tash vonë." Se zvet për balla vaktit. Shkon e bën biznesin, lidh marrveshje, e bën aksion, e krijon veprimçarien, atë nxjer para aktit krijer dhe thotë O gjëtash, o gjëtash, u krypuna mu O gjëtash me të zirë probleme Po me pa zedi për para i shkonë me e let Andaj, qiko zedi, shkoj të pengamerisëm Para se me mërë vendimin Ha i burë kom Burë kom, ka mujtë me thonë Pse me e duru në këtë gruje që ma zakrijën E shloj hajt, o shdoj ka shlu Mirë po, para se me mërë vendimin, qka bani Shkoj i tha pengamerisëm, ja Rasul Allah Së po për shkon Andaj, kërki një problem, një telash E vete beti kam Vete dikant se nuk kushton Nuk dje burnia Nuk dje burnia Tritët burnia Tritët nëse për nga mellis e selem ka pas nevoj Me këshilu me dikant Për strategi Qka thun na Adaj, një rri nuk duhet të ngritët mësmeve dikant Qka me bo? Mirë po jemi mësue dhe jemi mpina Ato ndjenjat i di une punët e mija Po dhe këto bejtisht i punët e veta Adaj ki kish mund dhe dhe unë i di punët e mija Si dit i punët e tua Te te ato pse si janë pundetua, zë me thon se i di. Ato janë pundetua. Po ki nevojë më këshillu me dikant për pundetua, sikur Zeidi për grynava u këshillua. Andaj zgjidhët njëri normal, zgjidh njëri mëshëm, i diishëm, i cili ta do ta do të mirën, nuk ta do të keqën, nuk ta jetnasiatin kundër tij, por ta jetnasiatin i cili është në favorin, në favorin tan. Gjithashtu msimi i katërt e ndërua vëzhat nga nga kjo ngjarë cilasht. Pejgamberi s.a.s.u. Si më këshilloi, këshilloi, fa amsikale kazuj. Mo agruy Kjo qka argumenton? Ndo njëherë, a i me të cilin të kshilosh, mundet mu kanë shumë i meqëm. Ma i meqëm se për ingamberi s'ka. Me gjitha ta, mundet më s'mi aqilu. A mundet? Ka mundësi. Pse, për ingamberi s'esem tha, ma e grujën. Ma e grujën. Nga anët jetër vetëm se po informojë se kjo grujët dhe tjetët tina. Apo? A da i ka mundësi të kshilosh, me di ka. Edhe dikush, po shemu shkon skaen skaj, dikush skëllot hiç. Ka ana tjetër dikush, si t'ja hap dikush në nasiat, minjarrot. Eh poçi ka ana më e mira, po prit pak, prit. Ani, po, po, po, si ja si ta ka lona siotin, ta ka lon këshillon, ti du po kis pas do bet këçën? O ka da, sta do të këçën, po s'do më do si ka qjelluar. Apo, kjo vlen por kët, pitë hoçë dert e më i vogël. Hoç, bab, prin, gruje kët me të zë këshillon, aj, do më thon se ta ka sinut këçën. Po kjo nuk o garancë një jeti i ti se ja ka qilu Argument Për nga meri së selim tha majet t'i grujun Aja dha në sejatin po A ishte qashtu Allahu tha jo në krejme bërë ndryshe Pra aja ka dha në sejatin maksimum që e ka dit ma kaj A më zëme dha në seja qilon A daj kjo është balancë Muk shilu po Por e me dhe me mot Absolut jo Mledh mendime Mledh mendime Shiko, përplas, shuçiti mendimet, pastaj mat edhe ti pozicionin tan, mundësitët tua, pasojat, jo pasojat krejtëma të ati, kur është vendimi i rradh. Kur është vendimi i rradh, mos po fol me përse an atleta, kur blej book skin evoj me thirr hoxhën. Po, kur është vendimi i rradh, martes, shkollim, vendimi i madh e kështu me radh, e pyet dikancë ka ditë. Edhe pasaj ti e pren me selën me lejen e Zotit xhelle. Mësimi um, i pesë ndërrua lezër është Se këto ajete vërtetojnë Për ingamberinë e për ingamberinë tonë Pro këja ajete vërtetojnë Se për ingamberinë Muhammed a.s.m. është për ingamber Argument Ka tënë Aisha radiallahu anha Për ingamberi juve Me mujtë me pas msheni ajete E kishë mshet qëta Po se ka mshet Sënë mshetaj Andaj, para mendoni Para mendoni Pra qësho për ingamber me këta ajete Ja qësho Se që këja Me traditat ku jeton të pengamberi sëselem Ish mare Pra a i realisht Ish të tengushtu vetën Ish të teranu vetën Ish të të shkel vetë vetën Për balë traditave të njërëze Andaj dhët a isha me mujtë Në pas mshetë që këta jetë Pra së mundët Së si mundët Së ho pengamber Së këndor kërë qësë këndor Andaj e ndjeri pengamberi sëselem Andaj dhë Allahu gjellola Vë të këfi i finef si kem Allahum u bdi Ti pëmshet i që kanë veti Allahu e ban publike. Jo pensom nuk e kam sheh ajetin, po e ka dit se ka më zbritë kështu, diçka. Edha Allahu Jellahu ala ti po po munoj. Ky qran ka mukan apo ran ka mukan? Njëherë publikoj. Ski drejt ti asnjë sen me bopi vetes tone. Andaj, mësimi i pesë është se ky ajet vërteton se Muhamedi Allajih Sallallahu Alajhi Wasallam sflet pe hameinjes. Për shembull, ni rikursop pe pengamar. Për andor, mrat Diktator A kish mujt dikush në liber dikush mi a ja shkrujt që ta Apo përshemru Njani jo mbret Edhe i thot dikuj na shkru ma ti mu të thot, shira, mon, i sori e në teme Thot shkira mu në në histori tanë Kami di shkrujt edhe gabimet Edhe të këritmet A shka i ban këtina Në shka ndodhë Zagon ishte eksekutohen këtë njerëz Zgudzon të të sot A gudzon të të sot Apo nga nga pushtetat e ndryshme, nga perandorit fuqite e ndryshme, zguzon dikush me, me adoleshit korrit kër, pun në shish. Zguzon. E kësht çka është këtu? Po ajo ja pejgamber. Ai nuk e mafiash. Ai nuk e rogat. Ai nuk perandor. Se tha, ka perandor. Andaj pejgamberi e selem tha, nga than Allahu xhelala mesazh, apo do më ka pengëmar mrat, apo do më ka pengëmar rob. Se ka dy, Sulejmani ka pengëmar mrat. Ta gadosh çka më? Andaj Allahu xhelala ja, mos ja, ket lirë këti. Si dujë hap di ku, si dujë më si hap, rrobat pejgamber. Kokso. Sa Allah më mundsoi më këta. Çka ta bëjën sam? Unë e zgjella më kanë rob pejgamber. Unë rob pejgamber, në kuptimin pejgamber, po, ama ne them nga ata të ishtit. Çi do të inushtrohu shumë Allahu xhel xhelalu. Fra, nuk e mor pejgamberin si Sulejmanit. Që sulejmanit, edhe gjind, ju tështë që sulejmanit Kër ka dhek sulejmanit, ale i salatu selama Kanë në fronin e tina, gjind, kanë punuë Kanë punuë, lojdoj punë A i kanë ndru jetë Pitutës më smeshirë sulejmanin Kanë vazhdu me punuaj, kanë ndru jetë moti Deris Allah u gjelële ka qurë një bakterje me hangër Ka rikën e sulejmanit, deris a ka rraga Andoja Allah e përmeni në Kur'an Me ditë gajbin gjind Si shen lotë të punuaj ka vdhejk mo Paramendoni, mbreti ka vdek Për nga merin këtë ras ka vdek Ato pëpunojnë të kujtusin a gjallë Së pëkuzënë me këshirë Deri sa karriken e ka angër Bakteria, insekti dhe kara Nga, nga karrikea Sulemani, atëherë kanë kuptu gjindë Që pas ka dhe këvoti Sa duhet ka dalë me angër Insekti karriken, sa duhet Ato, anëdhët atë Allah u gjellohala Ma lebi dhu fil adhep Mu kanë gjindë që e këshin ditë Se Qka e gajbit Që këshin nejta zapë të punuë E pengamberi se se më thaune e zxeda tjetërën Cilën e zxeda? Pengamber? Robë Andaj pengamberi se se lem Në këtë ajet i vërtetot Pengamberia e ti Alehi salatu Veselam Mësimi i gjashtë të ndërrua legër nga kjo Në njari është se Friga Nëndodhë dhe për pengamberme Nëndodhë dhe pengamber me utut Dhe kjo tut është në atërshme Nuk është tut e cila ja, ja gërvish Ja një los imanin Andaj tha Allahu që le gjelalu hu Va të këshën nëse Wallahu e haku en të këshëhu Tipi tut është pak njërzve Ama Allahot më mira tute, më jutut Më haku Andaj ta mora regull Që edhe për nga më vërt Ndodhë më tut Musa tha O Zotë që shme shku ti fërrauni une Më vrasin Se une ku më vrani njeri pa hiri Ato më vrasin për ata Ek shtë më rrat Ibrahimi kërdoj para mbretit Imrahimi kur dur paramretit A kusho kjo gruje tha më trajeme A i gruje kisht ata A po i tha gruje në islam Në motër në islam Realisht a i ka mendu që i ka rrejt Po pse a tha këta E paramretit nuk o njësoj me fol Andaj friga është në atyrshmet e njerëzit Edhe të pingamber Dhe kjo vërtetohet që ata janë njerëz Andaj djetarët kanë dhanë se O dho u gjelë gjelën i ka po pingamber të njerëzit Se mos, me ba mos më pas tut As pingamberi Nasë në ndjek Kësë në ndjekëshmi Qështë me ndjekëti, di kanë që ka sosit ti Sosit ti, studot si ti Së gëzoot si ti, skanë si ti Së vdes si ti Qështë e ndjekëti ata Andaj Allah, por me ndjekë për nga berin Nuk e bani me lache Nuk e bani njeri Andaj kër i thanë këra me dvranë meke Aja mor planin, iki Se mu pas kanë, me lache s'kish ik S'kish ik Vecë se këshim pare Kish bërë që ka dush Amë nuk o efektja jo Andaj Allahu gjelëve dhe tha Në nuk e kina zbrit pengamberin me laqe Njere kina zbrit I ka njënjat e juve Shqecimet e juve Gzimet e juve Frigat e juve Por se dalimin mes pengamberve dhe Njerëz e cili është Sa Allahu jau e hek e tut Ratut e njerë Pasaj Allahu jau e hek Dhe i ban që të të vazhdojnë mesajin Allahu gjelë gjelëve Dëndërua dhe zërmësimi i shtat Nga kjo njarë e cila ë Emosione, dhe ngenja të cilat e, e bojnë disi mundi i, i shtipt para një pun e cila halal a do me thonë që kjo që ka në kësën lëk një man jo pra që shme kuptu këtë ket, mësim që ka nëzirë djetarën për nga meri se selle që ka i thallahu gjellu ala ma kene alen nebijimin harajin fima faradallahu le mjarë, ram, për nga meri zutë mjarë rëmë për të shkashka allahu ja ka po farzë Halalë dhe farë zbile Pro ti zenejbën e ki halal Ma djena të këna po oblikim Pa këna martu vetëse Pa, pa, pa kujdestar, hiq Andaj thonë të zenejbi shpesh her Ju thonë dhe grave tjera Juve ju kanë martu babalar të juve Mum ka martu zotit Drejt për drejt nga martu Allah u gjeli gjelalu E tani kjo halal, kjo puna Po Pe nga me se me gjithë se ish halal Disi u, u sikletav U shqetsu A do më dhënë kësaj onoksallok i imanit jo. A mundot më ndodë këto besimtarit, po nëse i kanë ndodë pejgamberit besimtarit ndodën edhe më shumë. Por shemë ka disa punja në halal. Ja halal. Mi po doni hat njërin ngushtohet. Pse? Se njerzit se kuptojnë, a e kuptojnë kështu me radh, këtë kuptojnë? A ndonjeriun do njërin ngushtohet? A është kjo pinoksallok i imanit? Jo. Pse? Se njeria, njeria dhe njeriu ka vështirë me, me i dalë qarshi të gjitha traditave. A ndonjë di kush thotë A mundu këmi të ndërsa na halall vet? Këti a interesoj ti? Kur ke ke halall. Po ke pengama halall apo? Maje fardhja e vënë Allahu, më thua çka thot. Po ngushton, Allahu ja premtë ti po ngushtohesh. Andaj është normal ndonjëherë më ngushtuoë. Edhe, edhe pse është halall. Edhe pse është e lejuar. Mir po çfar, për shkak se njerëzit e kanë çkuptuar ekstra rad. Andaj kjo është mësimi që ne kan përmend dietar. Mësimi i te të ndërua Allahët është se njeriu ndonjëherë I ik Nga friga E thashe themeve E fjalve të njerëzve E kështu me rad I ik në një herë edhe Publikimit të një halali Apo Përshimë më tha Allahu gjelë gjelalu Vë tukhfi finëfsi Kem Allahu më bëzi Ti pëmëshef më veti Allahu ka fi po publike Para me ndoni Allahu për nga me vëzën vëzot Vë tukhfi finëfsi Ti po tukhfi Ti bëllit të munu me më të më shëft A ma nga këra më në më publike e, Kjo mocion Kjo ndjenjë Kjo shtypje për mrejna Që diçka edhe përso është halal Përkëm sa me di në që kjo e halal A ma njëzit që ka në kuptuhe A në ndohë ndo në njëherë njëri ju Kjo mësim Që në ndjenjë më nga nga kjo në gjarë Në ndohë njëri ju në njëherë E di që e halal Ma të ndohë shtë e di ajo diktatorit që ia ja bën shoqëria njeriu. Na çka duhet më bë? Kjo çdo më thon se na më ushkir në trisni dhe më më u bë lëngzim i shoqërisë, çi çdoja është shoqëria, por çfarë duhet të më kuptu? Kjo nuk është kjo nuk ka ndonse llog. Keni bota se çfarë do të më marë? Çdo të më marë për kjo tamam. O Fev Allah do kë ka pas tamam. Edhe farzë ja bën i Allahu, por çka thotë Allahu gjera? Pemsheti. Se njëri normal, me njëjë normal me emocione normale, ç'a ritme emocione tamam i koktë ndjenja. I druhet njerëzve, ruhet, mos ranoja, mos ranoja kët. A ve pengamë sasm? Kështu ishte, ve pengamë sasm. Por çe në modelin njerëzve tamam, ato ç'a i kanë ndjenjat e paralizueme nuk kanë ato model. Modeli njerëzimit janë njerëzit me ndjenja tamam. Mësimi i 9, të cilën e kanë gjerë dietar nga nga kjo, ë uh, ë uh, rieloj e ajeteve oj cili. Ojse Emocioni Dhe ndjenje e frigës Dhe e marës Nuk ka nevoj Me u mëhue Por duhet me u pëhue Për shemë Pe nga meri se zëllem pi thotë Allah Tia të tarë mare, ama na këne hëtë publikue I e tura nu Këtë djetarë gandhanë Kjo është sikur punë e doktorit E përmendu Dikë është thotë hitës jam të tut O Allah, nuk shkom bë kështu Kështu nuk shëro është Dush me pranu normal njeri Dridhët zemra Shqetsojt gjaki Nervozosh, gzosh Këto dush mi pranue Për me i boj i lajsh dush mi pranue Dykështot his, si një pëtë sëmba Ti, ti jetë të errejt vëtë vetër Ti jetë errejt vëtë vetër Andaj, qështë ta hudhefi A ti ta me init Kur tha, a me pas pas për nga merin fatin me pa E kishmi majt me qilim O bur tha Ka dalë be se na e kena pa, po se kena mojt me qilim. Vëllaj e në kanë një luft për një luftave, në tha për një kamberi se zëllëm, kush po qotë në mbrulajme prej mushrikve i dhujtarve, tha ati ishte bu bekri o meri, o thmani, aliju, as njani suqu. As njani suqu, deris e më tha muquh u dhe efe. Tha ka dalë se na e kena pa, po sot që është të që shpëmënon, ti a ja gjenë fantazia, ki hi hama, realitetit në shka tjet Një të bërë ditëve kër i vdhish gjalli për nga beris e selëm i vogël E pan të kajt I thë një Rasulullah dhe t'i kana Tha po edhe unë e qaj Për një njeri jam Tha zemra mërzitët Sir i qan Ama kaderi Allah Nuk e më hojna Në nuk e thojna për Allah Ndishka nuk i takon Andaj Mos u mundon me i shtyp Dhe me i mohun në djenjat Pëhoj në djenjat Thuj valoj që shtu pe për njëj Un për njëj që shtu Dikusht, më në otë, me e ba, me e me rrejtëve të vetër Mira puna, mira puna Pa nuk ka be mirë, o vlo Po ti mëse rrejtëve të vetër Nuk ka mirë Thuj, qysh me e gjithë qelqin Se nëse se pranon, ka me ditë, doktori Ka me ditë E dhirtin, a di që i bje kjo E dhirtin mjeku në telefon Be ma i laqin, qka ki, e ditë Po ku ta di ve vlo në shakije Më të të shmarën diagnoz E ka ilache, ka, ka, ka diagnoza, ka metoda me dhe sëtë në e zbulojna Ja të të shme dit oh, Që shme dit, na Pse pifrigës më të të dalë e zbulimi diagnozës keq Le dalë e që shë Le dalë e që shë E mësa ne doktorje e di që ka përnë me tije Andaj, nëse na i mohoj në ndjenjat tona I mohoj në turpet tona I mohoj në emocionet tona A shëromi? Nuk shëromi Nuk shëromi Andaj të ndërua lezer Allahu gjelluar nga fjale Zotë i Gjellë Gjellaluhu Va të këshën nëse Wallahu wa e haku në të këshë Tipiki dronë njërëze Por Allah është me haku me i pas dronë Që kamsojnë nëra Po hojë ndjenjat Me pas mujtë me mshet dikush e kishë mshepin nga beris e zellem Por ashtë njeri s'ka mund si me, me mshet Dhe e fundit prej porosive E një mbë djeta Apo e djeta meral E dhe me këta përfundojna është se I lachi I ndjenjave t kriuoan nga trysnia, nga shtypja e shoqërisë, nga ajo se çka kanë më thonë njerzit. Kur ta bajën kët punë, siç koi në xhami po m'thonë edhe ti ta past kan shpor la trunin. Ekullë e e bëni veprimtari fetare e kësë merat, njerzit kanë filluar me djujtme, me, me, me fjalë. Kit kjo, frika jote, ngjënia jote, turpi jote, rujtëmia jote, e mbylla jote, kit janë normale. Çish më shoru, çish më shoru Në ejte regojë Allahu që shmi shru Tha Allahu te barek jeve wa teala Wallahu e haqqu Në të hkëshe Këtë kur du shmi shru Allahu është ma haqqili Mjë tu të tina Pra gjithmonë kur thojnë Që ishbe dhe të tipe Se këna prit dhe pi ti e qishko në gjami Në këna kujtu që kimu baje I shkollu me, i meqëm me ha? Vesh në jam, gjami kishe Atje budal pë dalin Allahu në rujt Apo? Adë ti të pas kanë shpër latërunin Na Ekshë të mëral Kanë me thonë njërëzë Kanë me thonë edhe ma shumë I kanë thonë me nësam si hirbaz I kanë thonë i qmendur Ti si e taman Shka si kanë thonë A e ka shlu rrugën? Jo Nuk e ka shlu rrugën Aj u ka si kletav Aj u shqetsu Madja Allah u gjellë gjellalu I ka thonë në Kur'an Në surën kef Ka thonë tjetu dash me mytë vetën Pis shqetsimit Po të fjën ranë Shumë lana Ua jeldi e kosat dë rrugë Në surë e tjetër i ka dhona të të ngushtu, frima, gjokës të të ngushtu Mirë, po qështë e mjekoj Allahu gjeli gjelalu dhe e shëroj Allahu e haku në të kësha Të tja Allahot, rruju zotit Andaj, gjdo smundje që neve në kaplan Apo emosion, apo në djenj nga trysnija, nga shtypja Qështë shërojot, me i pas të utë Allahot pas, Ban e esot, bec ban e krasim Kjo njeri, kam e dek në ditë Apo, andaj tha i mënkaj me lëgjauzije Njënër për djetarëve të mëdajtë muslimanëve Ta kur dush me e shëru atë sikletin e fjalëve të njërzve Shkot e vorët Shkot e varreza E i këshirë ato dëvdekmit Thuju A tu më interesu me shka me në një mu Shkoni ti të vorë i dhuj A ju jo, a kini mendime për mu Po kanë, kanë pas A ti intereson ti e mo që ta shë atë intereson ti atë në vore që ka menojnë për ti jo që to shka janë të menu sot kanë me shku të vore që për sikletavës andaj njëri ju duhet me dit këtë janë njënja normale o, po qaj, shka, qkaj, qaj për të sitë ti të sikletavë a i ka me shku një ditë në vore ku shku një në vore ti mu nuk të intereson që ka menojnë për ti të hajë ka gali në gati i ka lentane së menon që po për shtatë dit njërzit e haron njërin e k Andaj tha Allahu gjelë gjelalu Wallahu e haqku anë të këshë Dijeni se gjdo shqetsim Gjdo emocion Gjdo sen që ju vëndë në ranë Ajo haq Atër qysh me e shëruë Dijeni se Allahu është me mëritori Ma i deni mi pas dronatina Andaj i la që i gjitha probleme cili është është friga për i zotit Andaj tha Allahu të barek e vëtarën surën fatir Inama jëkshë Allahe min ibadihi El ulemat Da Allahu t'ja kanë tutën Për e i robëve ti ulemat Pra a i cili a alim E din Allahun Si interesojnë që ka të fërë njërzit Shqejtësi si një të njëzë Nuk i interesojnë që ka të njërë Paj, po, dë njërë në gushtohet Gushtohet se s'pomori në vesh E jo të qipësa ta shka po thojnë Ka t'alim Po dë njërë vëndë ram Se s'pokuptanaj Dë njërë vëndë ram Qishme kjo pun du t'me e kuptuaj E ti si k Ama domethan se ti e ndrishon at'a ka than Allahu xhelel xelalu. Ande kyoj shumsimi te se ne ka gjer dietar, ne kta ka edhe shumsimi i mir, po neve ka ona ka mbarue. Elusmi Allahu xhelel xelalu, se zoti on te barake we taala, ndan drishon me kët libër, namusallahu xhelel xelalu me kuptu Kur'anin, me rregullu Kur'an, me ondreshme Kur'an. Elusmi Allahu xhelel xelalu, se Allahu ajrim ton Allahu tavan qabul. Elusmi Allahu xhelel xelalu, tarawin Allahu tavan qabul. Këto veprat ton Allahu tavan qabul. Elusmi Allahu xhelel xelalu, se Allahu te mungojë shum Ramazani, me shndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li كما فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين